Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura dumnezeiască, Îndrăznima spune, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, Vie în părăția Ta, facă-se voia Ta, recomincer așa și pe păpânt. Pinea noastră cea de toate silele, dânioa noastră astăzi, și ne iartă no greșelile noastre, precum și noi iartăm greșiiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.